Тим часом розповідатиму далі про мешканців будинку Химери. Навпроти, теж на першому поверсі, живе ще одна родина. Інвалід війни – дядько Льоня. З жінкою – тіткою Катрією і донькою Анею. Дядька Льоньку я помітив на базарі. Сидить з гармошкою на вході, просто на землі, виставивши на показ обрубок ноги і збирає кашкета-милостиню. Я йому якось кажу, дядь Льонь, ви ж фронтовик, зірку героя маєте, у вас же руки золоті, ви ж до війни столярували, навіщо вам ця антисуспільна діяльність? А він мені на це й каже, знаєш, Федю, ця війна мене всього зсередини з'їла, от лишився я живий, здавалося б радість яка, а мені не в радість. Бо що? На фронті? Так, я був герой. Я потрібен був батьківщині. Коли я йшов в атаку за родину, за Сталіна, я був наче птах, мене куля не брала. Та я ж за неї, за батьківщину, землю рив, гада фашиста бив. А тепер? Я що? Каліка. Я нікому не потрібен, ні батьківщині, ні людям. Вони ходять і на мене, на героя війни, дивляться з жалістю. А я ж за них усіх міща недорізаних, пацюків тилових, кров проливав. Поки вони в тилу відсиджувалися, я життям своїм ризикував. Думав, повернуся, на руках мене носитимуть. А вони з жалістю. Ех! А якби тільки я... Ти подивись на фронтовиків інвалідів, скільки їх по -під парканами валяється. І не тільки через каліцтво. Душа, розумієш, Федю, у нас скалічена. Мабуть, ми ще погано працюємо над цим питанням. Підняти авторитет фронтовиків – наш святий обов'язок. Треба про це теж поговорити з політруком Іваном Савичем Симакіним. 4 листопада 1946 року. Місто Бердичів. Моя розмова з Іваном Савичем Симакіним лишила по собі якийсь осад. Він начебто похвалив мене за активність, політичну свідомість, поплескав по плечу, але жодного конкретного доручення – з організації святкувань, не дав. Раніше ми за місяць збирали і партбюро, і партком, і партійні збори. Всі ми тушилися, готувалися, а тут – тиша. Може, я неправильно розумію поточний момент? Адже час такий непростий, ворог не дрімає. Треба бути весь час насторожі. А може він вважає мене за молодим, щоб доручати серйозні справи? Не знаю. Ну, нічого. На урочистих партійних зборах у п'ятницю все з'ясується. Сьогодні до мене в комірчину приходила Анька. Донька Льоньки безногого, тобто дядька Льоні, принесла варену картоплю ще гарячу. У човунку, загорненому газеткою і стару селянську хустку. Це все заслуга тітки Катрі. Вона тримає сім'ю на плаву. Брат її робить сапки, а вона продає їх на базарі. Поряд брат стоїть. У нього ніхто не купує. Навіщо сапка людям восени? Тут не знає, що завтра на тебе чекає, не те, що навесні. А в неї всі сапки розпродані. Уміє вона покупця привабити. Стоїть і дзвінким голосом розхвалює свій товар. «Сапки, сапки! Дядьку, подивіться, яка сапка! Вона ж сама сапає!» Анька замурзана дівчисько, але співуче, як сяде увечері під вікном на лавочці, та як затягне в нашому городочку або біля милого крилечка, аж до сліз проймає. А вдень вона допомагає глядіти Галю Берти Соломонівни і Льову, молодшого синочка-дядька Мусі, тобто Мойсея Давидовича. Збере їх докупи, постеле на моріжку посеред двору велику ковдру і бавиться з ними цілий день. Скрутить з ганчірок ляльку і показує всякі вистави. Доглядає дітей за так. Харчі та одяг. І то добре. Безділена сидить. Я їй кажу, з твоїми здібностями пішла б далі вчитися. Бачиш, голос, як у Соловейка, артисткою стала б. Або в педагогічне училище, учителькою. А вона тільки сміється, а нашу воно мені? Я запитав, чи вона хоч у комсомол вступила, а вона на те, а на чорта дітько воно мені здалося? Я зрозумів, що з нею треба проводити довгу виховну роботу. Як з'явиться вільна хвилинка, займуся її ідейним вихованням.